Dula bost urte sohtu zuten Eriko Aragia ilkaertea, ustartuk eta Euskal Eriko Laborantza gamarrak bultzaturik bestiak beste, Eriko Aragiaren pesta ospatuko dute eldudenik handian doni banei eta lehenik antolatzaile batekin mintzatu zirak josero izahizporu. Berazmanu berazategi uh, zu zira Arakin edo buserra Aragiaren labelean eh, azten dituzue eh, behinak, behiak, Uh, zendako behar izan duzue prestatu olako besta bat? Zendako hontan olako galde bat zintitzen duzuea? Ba, jendeak nahi dute jakin gehiota gehiago nondik etortzen den aragia, zer jaten duten eta hau gauza da, izi gehiagin da egen Hortako, egina dugu labela hori duela bost urte egiko aragia da animaleak e, sohtuak, haztuak e, eta ilduak eskoalegian. Eta... Uh, proiektu gazte bat, bakarrik bost urte ditu, eta jende asko ez dute ezagutzen uh, bait, uh, proiektu hoi, eta baita ere uh, eskoaregian. Gure etako izi garrin bortatea zen, uh, besta handi bat, besta familiak bat egitea, ezagutzeko, uh, erakusteko, esplikatzeko zer zen eta zer da Uh, labela hoi, zer da egikoarra gira, norekin laniten dugu, nor gira gu, e, eta uh, filiara osoa aipatzea eta irakustea uh, gu hortan. Zein dira zuen xifra nagusienak zenbat eh, azle badira, uh, guti gura tona saltzen da? Uh, Berregun eta berrogoi eta hamak azle baditu gu gu uh, uh, egikoarra Eta e, uh, urtero gehiota gehiago azleba ditugu. Lau e, Buxera gila e, proiektu horretan, e, gu e, Pascal Mason empresa, La Bayones debian angelun, e, Arkadi angelun ere, eta Asuria maulen. E, eta saltzen e, dugu, e, berreun eta berrogoi eta amak tonela da, e, e, bi mila amazazpian. Ama Ala ere, eh, egia da, behiaren eh, merkatuak, behirtik egiten duela, frantzian ere gutiago kontsumitzen da, hemen kontsumoan nolakoa da? Ba, hemen ere, jendeak gehiago eta jaten dute haragia. Ba, inan diferentuzki jaten dute guai. Nahi dute gehiago gehiago jakin nundik alduden haragia, nola aztua izan aden, eta dute izan konfianxan eta hoy sigue aquí da eta horrengatik e, shortu dugu e, la hori ori eta horrengatik e, la bella ori on, ongi ongi bisita eta eta helduden urtean espero dugu beti bideo e, e, haftan segitzea ore raitenda da, e, kontsumitzen zen eurindako 80a kanpotitzen zen Eta aldiz, eh, Emengo Azalean haragirean neko larroira, Kampona emaiten zen hor bada eh, bitxikeribat, ez? Ba, ba razoin duzu, bitxikeribat. Ba, emengo Azaleak saltzen eh, zuten, eh, eta saltzen beti dute eh, ahartxeak eh, italian edo espainian. Eta Emengo haragirean eh, berze Frantziako landetik etortzen da, edo batzutan Alemainatik hainitzik. Eta hoy bada bitzikeri handi bat eta horrengatik nagihuen zerbait egin hemengo hasleekin e, egin dezaken saken aragia hemengo jendeantzat eta hoy desafio handi bat zen eta beti desafio handi bat da la piska piskanaka ohi ten nugu seña arrasada ke gien el conchumintandamen A, e, e dena? Ba, e, hemen egiten dena, da la, la blondak iten, behi handi bat, muskolo handi bat ekin, eta eh, aragi bizikitandria ekin, eta ohtako, goiko karitateko uh, aragi bat. Bukatzeko, besta hori beraz, etziste ez, bakarrik izango arakinak, behizik eta distribuetzaliak ere bai, zampiskat, aragiaren inguruan e, jate txetako jendean, e, jende ezberdina bilduko zareten festa honetan, ez? Bai, e, besta hori da, aragiaren besta eta ez bakarrik buserien besta, eh, da, e, azleen besta, laborari besta, da... Kontsumitza eh, ba, Denak uh, nahi ginoen uh, elkartzea uh, egun hortan mm. aragi, aragiaren uh, inguruan. Eta mm. azkin finen promozio bat egiteko ezagutarazteko nor giren eta konfientzan maiteko kontsumitzaliari? Ba, Ma, explikatzeko kontsumitzali uh, zer ginen gu, zer egiten ginoen eta zen dako behar beha da erriko aragia erosi eta ez bertzea aragi bat gure laborariak eta gure aurrak sus, susten gatzea. Justuki azken galdera e, aiipatuzu aurrak eta eskolak Baa galdea gerotak gehiago eskoletan kontsumitzeko aragia eta tokiko aragia. Bada gehiotak gehiago e, eskoletan jendeak e, heengo hau zapezak edo heengo bujansoek nahi dute e, jan hemengo aragia. Eta e, zen zen fitik eien een eghendako, Eta hoi uh, sortu dugu uh, erriko haragia eta ongi uh, funksionatzen du uh, eskoletan. Eta hoi guretako uh, izikarri inportantea da. Manu berasategi miresker... Eriko haragia elkartea, eh? 2012an sortu zen, urte bat eterdiko gogoeta eraman onduan Euskal Eriko Laborantxa gambara eta Uztarturen laguntzarekin Manu berasategi harakina entzun dugu, besta izanen baita igan, aldudan igandean donibane luitzunen Eriko Haragiaren pesta Eta orain Euskal Eriko Laborantxako uh, Michel Berroko irigoinekin zira uh, Josu Luisaizpuru? Michel, elaborantza ganbarak e, filiak jontan ere parteide eta motorez iztela. Piskat, zendako, duela zemaitu urte, beraz egintzen duten gogoeta hori, beharak jarri ingurua behartzela zela zail, berezima sortu? Hori ba, ba, bada gogoeta orokor bat, lehenik eh, ekoizpena eta kontsumoa eh, behar lokalizazia eh, eta zirkuituak, eh, laburtzea izan gabe baitez bada salmentaz zuzenean. Baina guk egindien eskoalerriko laborantza gambaran ikerketa bat dola 6 azpi urte, e, behi haragiaren zirkuitoari buruz eta konsumoari buruz eta ikusten ginduen, egusi dugu, e, hemen eskoalerriko konsumitzen den behi haragiaren eunarendako larogei kanpotik etortzen zela, eta aldiz memento berean guk hemen eskoalerriko ekoizten ginduen behi haragiaren eunarendako larogei kanporatxaldia zela. Beraz, hori, bere bitxikiria badu, bere anormaltasuna badu, eta pentsatu dugu, Bon hori berzela entzatu emeki emeki itzultzeat, eta ahal bali imazen lekuan kontsumitu, lekuan ekoiztentzena. Eta gero gertatu da ere, momentu berian, kantinak, eskolak, eta kontsumitzailean galdera ere, zentsu hortara doala, eta beraz, hola ezatik indien dien herriko aragia, hemen sortu, hasi uh, hil eta kontsumitu uh, aragiaren inguruan. Bon, egun egun begeunta begeita amarttonona egiten dira, uh, behar bada konsumo oroko jari konparatu zen. Ez da izigari, behinan urtero uh, hogoi jogeita hamak edo bezoitona zemendatzen dira. Beraz perspektiba hoan da eta hemen antolatzen den beste ettonan eloitzuenen, Nahi du hori, uh, oraindik gehiago ezagutarazi uh, desmarsa hori eta kantsumo mota horria uh, azkartzeko. Erranda, justuki, eh, arazo dela, distribuzioa dela, ezagutarazteaz, marka hori ez? Ba, distribuzioa da, behinan, uh, lehenik ez ezagutua uh, dena egiteko da, egan nahi saltzaileik ez da, eta erozdunik ez da. Horda, ba, nuai bada, uh, ekoiztelea bat dira, berreunta behoi, uh, behiazle bat dira desmartxa horretan direnak, eta badugu gerua gehiago uh, saltzaile, salmenta gune, uh, supermerkatuak ere badira uh, badira uh, arakinak, uh, badira urstatuak eta ari da mogimendoa zabaltzen baina gero mogimendoa zabaltzeko behar du konsumitzaileak jendeak behar du jakin desmartza hori bat dela desmartza lokala dela eta kalitatezkoa nahi duena ere eta uh, adibidez uh, janaritaik uh, aberen janaritaik da transgeniko janariak ezartzea adibidez eta izanen dira gero beste ugaz batzu sentzu bererat jendeak behar du jakin Badela desmartxa hori, badirela eh, sal guneak, eta nundiren eta nok duen saltzen. Eta hola, elgar, elgar anima dezaten eta eta konsumitzailek galdegin dezaten, lekuko harragia, herriko harragia. Desmartxa berada, eh, bestegizat, herriko hogearekin lan ere, nahori, beste gaibada, baina desmartxa berada eta beraz, eh, besta hunek okasiunea maiten du, jende beribatek ezagutzeko eta sakziko dinamika horren. Behiaragiak erranduson bezala oraindik produzia aski txipia da hemen sendako da holako ardiaren sektorea asko indartsuagoa da, zein da hasoilla. Ba, indartsuagoa dola uh, ikusten den eta behiaragik, aragitako behiak badira uh, hemen ipahaldeko itsaldean erditameno gehiobe, eh? ez da ez da produkzio nagusia etxalde batean. Batzu bat dira espesializatoa, behar gehienak ez dira produksiona guztiak Baina usiak, etxalde gehienetan edo e, bi erenetan bada behiaragikoa Hemen gertatzen dena da ere, eta hori ere bat aldatzen, aldatu nahi dugu Baina hemen gertatzen dena da, hemen ekoizten dira, badira behiak hemen Eta anitz ez beti, behar anitz aldiz, kanporat dira, beste e, eskualde batzutarat, han gizentzeko Eta gerohan gizenduta berri zeldu da haragia hemen kontsumitua izaiteko. Eta berdian, sirkitu uh, horiek, uh, uh, ez dakit demora batez basultenez logikari, guai gerohata gutiago logika da. Eta gerohata gutiago ukanen du, uh, transporteak kostako dira, energia kostako da, eta behar dira dena behar lokalizatu. Eta beraz, uh, hala, uh, ostoberri batean gira, uh, behinan badira desmarciani zentsu horta doatzinak numeit erten aldut uh, zormarkeri uh, ingurian diren beste desmartsak ere, sentsu horretat direla, produkzioa lokalizatu. Eta hemen baditugu laborariak, badugu jakitate bat, baditugu lurrak, badugu klima bat uh, aski aldekoa, eta badugu jendea zentsible uh, dena jaten duen ari buruz. Arriz uh, desmartsak egiten da, eta likuk ikusten dugu adibidez Luhama uh, azokan uh, baienako bestetan laborarien txokoa dela egita, denetan badira animazioniak uh, herri kajara ingurian isi hiekor akastatu dute. E, jendiak ezagutzen badute jakiten badu badela hori, eh, baieskoa baitendu. Da Michel Beroko Irigoin eta Jose Luis Aizpuru, miresker